Jesu kristoren evangeli joan san juanen liburutik. Aldiaretan, jesusek esan eutzen ikasleei, Ez zizan kezkariik, sinestu jainkoa gan, eta sinestu nigan ere. Nire aitaren ean bizitoki asko dago. Holan izan ez palitz, esango neuzkizuen. Horain zuen zate tokia atontzeranoa. Joan eta tokia atondu ondoren, Barriro etorri eta neugazeroan gozaituet, nina goantokian zuek ere egon zaite zan. Zue padakizuen inoantokirako bidea. Tomasek esan eutxan. Jauna, ezakigun zen eta zelan jakin bidea. Jesusek erantzun. Neunaz bidea, egia eta bizia. Ez inda inorra itagana joan neure bidez izan ezik. Nibenetan ezagutuko baninduzue, nire aitea ere ezagutuko zeuke, gehiago orain dino. Ezagutzen dozue dagoaneko, eta ikusi ere, ikusi dozue. Orduan Felipe gesaneutsan, jauna, erakutsi iguzua eta eta nahikoa dugu. Jesusek erantzun, hainbeste denpora zuekin, Felipe, eta ez nozu ezagutzen. Ni ikusten hauanak aitea ere ikusten dau zelan dinozu, erakutxe iguzu baita. Ez sinisten, ni aitaganagoela eta aitan nigan. Nik esaten deutzu dana, ez uz da txuezen neureka huz esaten. Nigan bizidan aitada, bere egintzak eburutzen diharduana. Sinistu egideazue, ni aitaganagoela eta aitan nigan. Esterik ezpada ere, sinistu egintzekaitik, Bene-benetan dinotzuet, nikan zinezten dauan na. Nik egiten dituan egintzak burutuko ditu ere, eta handiagoak ere bai, ni aitak ananoa eta. Nire izenean eskatu dagizuen guztia emongo dutzuet, aitaren ahintza zemeagan arzaldu daiken. Nire izenean zerero zer eskatzen badozue, emongo dutzuet nik. Jaun nak esana